Egy Baszki még két kicseszed hét, és húzunk a rákba haza. Dölt hátra a széken máté, miközben a két kezével megdörzsölte halántékát. Felhajtott zubbonya felsője alól jól kirajzolódtak a kidolgozott tizmai. Azt nem mond, hogy nem fog hiányozni Kabul, reagáltam tette-tett értetlenséggel, félmosoljal. Tisztársammal együtt nyomtuk le az elmúlt fél évet Kabul utcáin a helyi erőkkel összekötő feladatot ellátó helyettesem, Peti, már a missziunk elején megsebesült egy rajtaütés során. túlélted de a kiküldetés befejeződött számára. Így a kontingens parancsnok Mátét a hadműveleti tisztünket osztotta be mellém. Jó párost alkottunk, és fontos tárgyalásokat folytattunk a helyi vezetőkkel, katonákkal, rendőrökkel és politikusokkal. Most, hogy a missziunk végét tapostuk, a kontingensünk kulcsbeosztású személyeinek össze kellett gyűlniük az eligazítóban. Maga a helység katonásan puritán volt. Középen az asztalok összetolva körülötte egyszerű, de székek. Az asztal közepén egy projektor árválkodott, hogy néha birtokba vehesse az előtte lévő üres fal felületet. A konténer többi falán Afganisztánt és kabultábrázoló térképek lógtak. Itt vártuk az alezredest. A többiek csendben piszmogtak. Volt, aki a telefonját nyomkodta, más a tollával játszott. Csak mi beszélgettünk Mátéval. Ez a kibaszott porfészek tárta szét a karját teátrálisan. Akkor lássam, amikor... Fel, vigyázz! bömbölte el magát a lövészszázad parancsnoka, aki jelenleg a rangidős volt a teremben. Mindenki egy emberként ugrott fel és vágta magát vigyázzállásba, de a parancsnok azonnal intett, hogy üljünk le. Az alezredesünk a 40-es évei vége felé járt, mégis olyan kemény volt, hogy nem szívesen álltunk volna ki ellene közelharcban. Végigcsinált minden speciális kiképzést odahaza, ráadásul Amerikában is sikerrel teljesítette az embert próbáló, különleges műveleti ranger kiképzést. Kemény, de igazságos vezető vált belőle. Olyan, akit a katonái a pokol legmélyebb bugyrába is gondolkodás nélkül követnek. Rohat nagy mázlink volt vele. Még a parancsnoki értekezletet sem húzta el felesleges szócséplésekkel. – Uraim! Holnaptól megkezdjük a felelősségi terület átadásának végrehajtását! – elnézően megvárta, hogy a kisebb taps és a halkováció elhajjon. – Persze ez sem lesz egyszerű mutatvány, de mielőtt rátérnénk erre – fordult a logisztikai tiszt felé – mi a helyzet a járművek vegyvédelmi szigetelésével. – Jelentem – kezdte a logisztikai részleg vezetője, miközben megigazította a szemüvegét – a vegyvédelmi támadással foglalkozó veszélyfigyelmeztetések és az ASF parancsnokságának ide vonatkozó iránymutatásainak megfelelően tíz Hamvid felkészítettünk egy esetleges vegyi támadás kivédésére. Egyelőre elég lesz, nyugtázta egy bólintással a parancsnok. Persze, emelte a jobb kezét félig a magasba a logisztikai tiszt, hogy a figyelmet újra magára vonja. Azért tökéletes megoldást ennyi idő alatt nem tudtunk létrehozni. Azaz, emelkedett meg a lövészszázad parancsnokának a szemöldöke. Ő az a fajta tiszt volt, aki az állomány belét is kihajtotta, de cserébe mindent meg is tett értük, mindig kiállt mellettük. Tipikus megtestesítője annak, aki a harcban nem azt kiáltja, hogy előre, hanem azt, hogy utánam. Nem mondom, hogy nagyon összehaverkodtunk a misszió alatt, sőt, nem egy nézeteltérésünk volt, de hasonló elveket vallottunk, így összességében bírtam őt. A géppuska torony lezárható belülről. Amennyire tudtuk, szigeteltük a gépjárművet. Mindezek ellenére csotákra nem vagyunk képesek, így legfeljebb annyi ideje lesz az állománynak, hogy az egyéni vegyvédelmi felszerelést felvegye. Sokkal több nem hiszem. Ennyi elég a srácoknak, köszönöm. Nyugtázta az elmondottakat a századparancsnok, amire a logisztikai tiszt bólintott. Akkor ezt tisztáztuk. Visszatérhetünk az átadás átvételi folyamathoz. Vette vissza a szót az alezredesünk. A korábbi tervünk az olaszoknak való átadásról bukott. A jelenlegi állás szerint az amerikai erők veszik át a területet. Itt tartott egy kis hatásszünetet. Ezernyi kérdés merült fel bennünk, de azt hamar megtanultuk, hogy a parancsnokot ne szakítsuk félbe, a taps már így is elég volt. Miután a parancsnok látta, hogy megemésztettük az információt, így folytatta. Elsőként holnap elkezdjük átadni a kinti kapcsolatainkat. Márk és Máté... Parancs, mondtuk egyszerre, és kezdtünk felemelkedni, hogy felvegyük a vigyázzállást. Az alezredes csak intett, hogy üljünk vissza a seggünkre. Érződött rajta is, hogy lassan hazatoljuk a biciklit, és ez a fél év kifárasztotta rendesen. Bőven került szaraventillátorba a missziónk alatt, emiatt kinézetre öregedett vagy tíz évet. De a kiküldetések már csak ilyenek, nyomot hagynak kívül belül. Tehát a holnapi terv kuka. Kilencre itt lesz az Amcsi konvoja műveleti központunk előtt. A menetoszlop biztosítását és a készenlétben álló QRF-et is ők adják. Mi egyetlen hámvival veszünk részt. Mark, nézett rám, majd egy kis latolgatás után így folytatta. Dolgozd ki, hogy kiket visztek magatokkal, és mikor melyik PD vezetője kerül átadásra. Egy óra múlva várom a jelentésed. Értettem, vágtam rá. Öt ével voltam idősebb, mint Máté, és én már az őrnagyirendfokozatomat tapostam, míg ő a századosit. Az én 42 éven mély barázdákat vájt az arcomba. Ő még fiatalos vonásokkal büszkélkedhetett. De az közös volt bennünk, hogy mindketten jó kondiban voltunk, hisz ez a fél év a kemény edzésekről is szólt. Feszültséglevezetésnek az edzés és a szex a legjobb. Az utóbbi idekint nem volt könnyen elérhető, de Mátét ismerve ő biztosan ezt a részt is kipipelta. Az itt töltött fél évünk elején még csak besegített nekem. A megfelelő kapcsolatok kiépítése és fenntartása mindig az én felelősségem volt. Viszont a missziunk végére már bármit rábízhattam. Mindig érezte, hogy mikor van helye baromkodásnak, és mikor működik köztünk a parancsuralmi helyzet. Szóval remek csapatot alkottunk. Felemelő érzés volt vele szolgálni Afganisztánban, mert mindketten tudtuk, bármekkora a szarba is kerülünk, nem hagyjuk cserben egymást, még ha az életünkbe is kerül. – Ja, még annyi – szúrta közbe gyorsan az alezredes –, hogy tolmácsot sem kell vinnetek, az amcsik ragaszkodnak a sajátjukhoz. – Vettem – vontam meg közben a vállam, de ez persze az amerikai erőknek szólt, nem neki. Két tolmács úgy is felesleges lett volna, szóval ezzel nem babráltak ki velünk, de azért jól mutatta az amerikaiak bizalmatlanságát. Mehettek is intézzétek. Zárta le a részünket a parancsnok, majd a többiekkel folytatta az eligazítást, mi meg húztunk is kifelé. Fasza! – kezdtem bele már a folyosón. – Énzod, hogy a nagyképű kelljen vesződnünk így a végén. Mindig kell valami fasság a végére, mondta meg a vállát Máté. Gondolom marad a szokásos banda holnapra. Nagy részt igen. Sofőrnek természetesen maradgeri. közben már firkáltam is fel az adatokat a taktikainot eszembe a későbbi jelentéshez. Petit viszont odaígértem egy művelethez, mert tökös géppuskást akartak, valószínűleg belenyúlnak a darás fészekbe. Úgyhogy zót átemeljük a mi F-pingből, ők az új felállás szerint úgyse jönnek, mert ezt most az amcsik biztosítják. Zó rendes neve Szabi volt, de mivel bármit be tudott szerezni, ezért hamar ráragadt az Óz, a nagy varázsló becenév. Persze a katonák mindent egyszerűsítenek, még a neveket is. A mesehősből Zó lett, ami tökösebben is hangzik. Viszont ha Zót visszük, vette át a szót Máté, akkor közelbiztosítónak at is legyen, jó páros alkotnak. Jogos, bolintottam rá fizikálisan, és átvitt értelemben egyaránt. Bár ők azért együtt túllazázzák a dolgokat. Tudom kezelni őket, biztosított róla. Legyen, de itt a végére nem akarok valami fasságot. Megvártam, amíg kijelentésemet bólintással nyugtázta, majd így folytattam. Amíg összedobom a jelentést, szedd össze a csapatot. Beszélj a rajparancsnokaikkal is, hogy holnapra lenyújjuk Zót és Atist. Holnap úgyis csak az eszközök technikai átadását hajtják végre, biztos tudják nélkülözni őket pár órára. – Persze, ez így tiszta. Eligazítás egy óra múlva, ha már a főnöknek jelentettem. – Roger! – Itt szinte mindenki nemzetiségtől függetlenül használta ezt a bevet amerikai kifejezést, ami a vettem, értettem angol megfelelője. Bírtam mátéban, hogy nem csak emberileg, de szakmailag is a toppom volt. Igazi keménytökű felderítő volt, ráadásul küzdő sportbajnok a seregen belül. Sokszor együtt mentünk le edzeni, és abba belefért egy kis kesztyűzés, sákolás is. Én sem voltam kutya, de ő durván jól nyomta. Akinek volt esze, az a saját csapatában tartotta, nem pedig ellenfélnek választotta. ernyőzött, búvárkodott, síjelt, ahogy az egy felderítőtől elvárható. A fegyvernemi rivalizálás is formában tartott minket, hiszen ő mélységi felderítőként, én pedig tüzér felderítőként szolgáltam régebben. Mire végeztem a jelentéssel, a különítményem már az eligazítóban ült. Most én voltam a kakas a szemétdombon. A közelbiztosítónk, a és a géppuskásunk. Zó, valami poénon röhögtek, amikor beléptem, és nem erőltették meg magukat, hogy ezt befejezzék. A misszió elején még mindketten szakaszvezetők voltak, aztán Zót előléptették örmesterré, így tiszt helyettes lett belőle. Ha minden igaz, akkor az előléptetés tiszteletére tartott csillagavató bulin rázódtak ennyire össze Attissal. Ott aztán rendesen eláztak. Csodálkoztunk is volna, ha épp Zó nem tud ennyi piát előteremteni. is azóta félistenként tekintett rá, és vakon követte mindenhová. Zónak ez meg bejött, olyan volt, mintha lenne egy fegyverhordozója. A több mint tíz éves kor különbség, és a külsejük csak még hitelesebbé tette ezt a felállást. Zó 182 centijével nem számított köztünk magasnak, de Atist így is túlnőtte. Természetesen Attis is sokat edzett, de messze eltörpült a nagy darab erős társa mellett. Zó egy kigyúrt állat volt. Az a fajta, akit inkább lehet cuccokkal felfújtnak, mint szépen kidolgozottnak mondani. Nála a méret volt a lényeg. Amúgy a táborokban szigorúak voltak az alkoholfogyasztási szabályok, és az MP-sek be is tartották ezeket, de amikor megtudták, hogy egy csillagavatóról van szó, akkor bajtársiasan másfelé figyeltek inkább. Egy katonánál az előléptetése mindig nagy dolog. Egy mérföldkő. Az ilyen események hadműveleti területen csak még jobban felértékelődnek. Ezt a katonai rendészek is jól tudták. Még mielőtt lecseszhettem volna a bandát, Máté rávágott egyet az asztalra, és így szólt. Ha nem tűnt volna fel, a holnapi mutatvány parancsnoka van itt, úgyhogy kús legyen, a faszon belétek. Végre mindenki nyugton maradt, és rám figyelt. Aki ismert, tudta, hogy velem nem érdemes baszakodni, mert kreatív módon tudom visszaadni. Ez, és Máté karakánsága, meghozta a helyzethez illő tiszteletet. Én sem az irodalmi nyelvet beszéltem, de Máté aztán rendesen tudott káramkodni. Mindig jót röhögtem a választékosságán. Mivel hamar rendet vágott, a további rendszabályozástól most eltekintettem. Akihez még nem jutott volna el az infó, vágtam én is a közepébe, holnaptól a századunk nem az olaszoknak, hanem az amcsiknak adja át a felelősségi területét. Persze a szemforgatások és az előre, majd hátra bukó fejek kimondatlanul is mutatták, mit gondolnak az újonnan felállt helyzetről. Egyikünk sem az első kiküldetését húzta le Afganisztánban, és olyan is volt, aki több egyére szolgált ebben a Verhaus elnevezésű több nemzeti táborban. Ha minden igaz, még az afgán háború elején ez a terület raktárként funkcionált a szövetséges erőknek, innen az elnevezése. Most éppen franciák vezették, de kezdetben a németek irányítása alatt állt. A németek hozzáállását jobban kedveltük, de az USA katonáinak pök hendi. mindenkit lenéző stílusához képest, még a franciákkal való kapcsolattartás is üdítőbb volt. Vágom a véleményeteket, sőt, még osztom is, de ez nem kívánság műsor. A mutató ujjam felemelésével jeleztem, hogy ebbe mélyebben nem megyünk bele. Ez van, ezt kell szeretni. Úgy döntöttem, hogy holnap azonnal tudjuk a legszarabb helyet, is. Pagmann, mi... Vágott a szavamba Zó, horkantva egyet. Rosszalló tekintetemet látva gyorsan hozzátette. Bocs, főnök, csak kicsúszott. Ahogy Zó hihetetlenül eszesen rávilágított, tartottam egy kis szünetet éreztetve vele, hogy nem csipázom az ilyet, pagmámba megyünk. A tervet a kontingens parancsnok aláírta, az amcsik tudomásul vették. Kilencre itt a konvojuk két hámvival és két oskossal megspékelve. Kisebb füttyök éjjenezték az új emrepek hírét. Az amerikai haderő nemrég kezdte a hámvikat ezekre a jóval erősebb és nagyobb páncélvédettséggel rendelkező dögökre lecserélni. Durván néztek ki. Mi az eddig is használt összekötő hámvit visszük. Fél kilencre legyen a műveleti központunk előtt teljesen felmáházva mindennel, mintha hosszabb feladatra mennénk. Közte a vegyvédelmi felszereléssel is. De az csak egy sima átadás átvétel lesz, értetlenkedett Atis. Mindenki tudja jól, hogy sima feladat nincs idekint, főleg akkor nem, ha abban amcsik is érintettek. Lazázást az utolsó percig nem tűrök. Máté, még ma ellenőriz mindent. Úgy lesz, vágta rá azonnal, és közben úgy nézett Atisra, hogy a srác megbánta, hogy egyáltalán megszólalt. Pontos útvonal tervet majd az amcsikkal közösen hirdetünk. Egyéb kérdés? Frekor rádióhoz? Geri rutinosan csak akkor beszélt, amikor értelme is volt. Már az ötödik misszióját húzta le ideként. Jogos, ne indulás előtt baszakodjunk ezzel. Geri, menj le a szolgálatba lévő rádiósunkhoz, ha jól emlékszem petra az. Rajta keresztül vegyétek fel a kapcsolatot az Amcsik ügyeletes tisztjével. Vettem főnök. Geri volt a sofőröm a misszió kezdete óta. Szakaszvezető rendfokozata ellenére már ő is a negyvenes éveit taposta. Bár korúak voltunk, és a rendfokozataink között nagy volt a különbség, sosem volt gondja a parancsok maradéktalan és azonnali végrehajtásával. Ráadásul a nagy hobbimról, a csillagászatról is el lehetett dumálni vele. Néha úgy éreztem, hogy még nálam is jobban vágja. Ezen felül nagyon jó terveket dobott össze sokunknak erre a fél évre. Bár alacsonyabb volt, akkor a izmok dagadoztak rajta, hogy úgy nézett ki, mint egy viking harcos. Ehhez már csak hab volt a tortán, hogy kopasz fejéhez nagy vörös szakál párosult. Na, ő aztán hiteles volt a maga zömökségével. Egyéb kérdés, körbefuttattam a tekintetemet a csapat többi tagján. Nincs, akkor munkára. Adtam ki a végső ukázt. Mivel pár órával később, szürkületkor már minden készen állt a másnapi menethez, elégedetten ültünk le Mátéval sörözni a német műszaki kontingens kantinjában. Jó fejek voltak itt, és a hangulat is mindig kellemes volt. Műszaki sok lévén egész sokat kihoztak ebből az eredetileg szerelő sátorból. Összeeszkábáltak bárpultot, ülő alkalmatosságokat, és még néhány dekorációt is. Kifejezetten barátságos lett a hely, így nem csoda, hogy nemzetiségtől függetlenül hamar a katonák törsejévé vált. Kezet fogtunk Bertrammal, a németek zászlósával, aki a helyet vezette, majd beültünk a megszakott sarkunkba, ahonnan a tévét is jól láttuk. Bertram hírfüggő volt. A kedvenc csatornái közé tartozott a CNN és a BBC. Épp most váltott át az egyik zenei csatornáról a CNN hatórási híreihez, amire zúgolódni kezdtünk. Kaján vigyorából levágtam, hogy még élvezés a helyzetet. A hírcsatornán azonnal feltűnt a piros szalagsávos Breaking News felirat, ami a rendkívüli bejelentésekkor fut végig a képernyőn. Több szempár is a szövegre szegeződött. A NASA közleménye szerint 2012. augusztus 6-án, Greenwichi idő szerint 5 óra 32 perckor, sikeresen leszállt a mars felszínére a Curiosity marsjáró. A robot leszállóhelye a 155 kilométeres átmérőjű Gale Kráter. Az igen, emeltem a söröm tiszteletem jeléjül a tévé irányába. Értem én, hogy ez egy nagy teljesítmény, de tényleg szükség van erre a fasságra, kérdezte Máté némi kétkedéssel a hangjában. Nézd, részben már az nagyon fontos, hogy ezt technikailag kivitelezték. Ezek az úgyítások aztán a civil élet számos területén megjelennek majd. Másrészt... Jó, persze, ezt aláírom, vágott szavamba, de ebből a get sok pénzből kurva dolgot helyre lehetne tenni a világban. Persze így is nézhetjük, de azok rövid távú segítségek lennének, míg ez hosszú távon meghatározhatja majd az életünket, az emberiség jövőjét. Ha így folytatjuk, és miért ne tennénk, akkor rövidesen el kell hagynunk majd ezt a jót, hiszen élhetetlenné válik. Lófaszt húzott egy nagyot a söréből, majd letörölte a szakálláról a sörhabot. Nem fogunk minnét sehová sem menni, amúgy is csak az egyik szarból a másikba lépnénk. Én csak megbontam a vállam. Felesleges lett volna erről vitázni, vagy akár csak találgatni az ismeretlen jövőt. Ezt valószínűleg egyikünk sem éli meg. Amúgy meg bármikor történhet egy olyan természeti katasztrófa, ami kényszerpályára sodorja, vagy akár kipusztulásra ítéli az emberiséget, ami esetleg azonnali lépéskényszerrel jár. Körülnéztem a sátorban. Mindenhol megtermett, szakállas fazonok söröztek. Ilyen érzés lehetett régen egy viking kocsmában. Itt csak a keresztények és a homokosok nem hordtak arcszörzetet. Mi sem lógtunk ki a sorból. A keresztény mi voltunkra büszkék voltunk, de itt, ebben a muszlimországban akkor is csak vendégek lehettünk, így hangoztatni nem volt célszerű. Persze a helyiek még egy keresztényt is jobban tiszteltek, mint egy ateistát, aki egyetlen istenben sem hisz. Bár a szövetséges erők jelentős létszámmal voltak kint a hadműveleti területen, célszerű volt észben tartani, hogy Afganisztán meghódításába olyanoknak is beletört a bicskája, mint Nagy Sándor, a Brit birodalom, vagy akár a rettenthetetlen szovjetek. Az egyeztetések is sokkal gördülékenyebben folytak, ha igyekeztünk minél inkább a helyi szokásoknak megfelelően festeni és viselkedni. Bár mindketten szakállasok voltunk, Mátéval sok mindenben különböztünk. Közel 190 cm emmel fölé magasodtam, de ez egy parancsnok esetén nem is baj. Bár mindketten rövid hajjal kezdtük a missziót, nálam győzött a lustaság, és egy idő után hosszabbra hagytam. Könnyebb is volt így beleolvadni a tömegbe, hiszen nullással letolt hajat csak a katonák viseltek. Máté a körszakállam mellett tartott ki, ami számomra elképzelhetetlennek tűnt. Szénabogja haj, és körszakál ide vagy oda, magunkra tudtuk vonzani a női katonák tekintetét. Ezt a mindennapos levezető keményedéseknek is köszönhettük, hiszen rendesen formában tartottak minket. Kellett is, hiszen a felszerelésünk, amit magunkra aggattunk minden nap, ötven kilót nyomott. Sisak, repeszálló mellény a felrakható zsebekkel, amikben a tárak, a rádió, az EU-csomag és egyéb pontos felszerelések kaptak helyet. Aztán ott volt még a gépkarabéjunk, pisztolyunk és a málhánk is, amely a legfontosabb túlélési eszközöket, valamint kaját és vizet tartalmazott. Amikor beöltöztünk, úgy néztünk ki, mint két hák, akik előtt nem lehet akadály. Úgy is éreztük magunkat. És a család már várja, hogy végre hazahéri? Váltott Máté olyan témára, ami leginkább csak a sörözések közben jött fel. Ne is mond, tűkönülnek. Évi mondjuk egyre nehezebben viseli, hogy egyedül kell mindent megoldani a két gyerkőccel, szóval ideje már hazatérnem. Látod, én még idejében elváltam. Miért ott még gyerek lett volna? Egyszerre nevettünk fel, talán a bennünk dolgozó sörnek köszönhetően. De tény, hogy itt fél év, rohadtul elég tud lenni, tette hozzá. A tekintetén látszott, hogy megrohanták az elmúlt időszak emlékei. És mi a helyzet az újdonsült barátnőddel? Sári, ugye? Kérdeztem rá az ő oldalára is. Hát, húzott egy nagyot az üvegből, talán épp magában értékelte, hogyan is állhat vele. Szerintem ez a kapcsolat is megy a lecsóba. Négy hónapig egész jól bírják a csajok a távol létemet, de utána beleunnak a várakozásba, és inkább kiszállnak. Szóval nem hiszem, hogy várni fog, mire visszamegyek. Sajnálom. Szar le, találsz jobbat. Legyintettem megerősítve a kijelentésemet. Persze, majd lesz más, ettől nem félek. Dölt hátra, mint akit ez nem izgat. Szerintem tényleg nem is izgatta. Amennyire megismertem idekint, nem a párkapcsolat volt a prioritás az életében. Amihez kellett nő, ahhoz mindig megszerezte, még idekint is. De a lelkizéshez nem füllött a foga. Mindig azt mondta, így egyszerűbb mindenkinek. Úgy legyen, mondtuk egyszer és összekacintottuk a sörös üvegek nyakát. Meg arra, hogy végre több vizet lássunk egyben, mint egy zsugornyi, mondtam vágyódással a hangomban. Baszki, de merülnék már egy faszát valahol az Adrián, sóvárgott Máté, és látszott rajta, hogy képzeletben már egy hátassal vetődött be a tengerbe egy csónakról. Alig tettük le az üres üvegeket az asztalra, megjelent Bertram két másikkal a kezében. Miközben kicserélte a söröket, így szólt. Elég szarul néztek kisrácok, Látszik, hogy már a fél év végét járjátok. Tényszerű megállapítására mi csak bólintottunk. Öreg róka volt. Sok mindent látott már. Erre a ház vendégei vagytok, aztán elnebasszátok a dolgot így a vége felé. Kacsintott egyet ránk, és már ment is tovább a többi asztalhoz, mindenkihez szólva pár jó szót. Lehet, hogy Bertram nőszak is katona volt, de az Isten is csaposnak teremtette. Azon kívül, hogy nagyon jól vezette ezt a kantint, sikerült mindig olyan hangulatot varázsolnia, ami megnyugvást adott az idebetérőknek. Még ha csak pár percre is, de ki tudtunk kapcsolni egy kicsit, ami műveleti területen aranyat ért. Kivegyek rágyújtani, vetette oda Máté. Miközben felállt, kínálva nyújtotta a gravírozott cigis dobozát, de igazán meglepődött volna, ha el is fogadom. Én inkább szivaroztam, főleg ha volt rá alkalom, mint például majd az utolsó napunkon itt. De azért bírtam, hogy minden alkalommal eljátszottuk ezt. Mindig úgy nézett erre az ezüst színű tartóra, mintha valami fájó emlék kapcsolódna hozzá, amit képtelen elengedni. Többször majdnem rákérdeztem, de aztán úgy voltam vele, hogy ha akarja, majd megosztja velem. Olyan átszellemülten tudott cigizni, hogy még az is megkívánt egy slukkot, aki sosem gyújtott rá előtte. Amíg vissza nem jött, csak bámultam a CNN híreit, és kortyolgattam a hideg sörömet. Épp egy szokásos autós üldözést mutattak élőben, így az akciófilmünk is megvolt a piához. Az Amcsiknál mindig volt egy kretén, aki csinálta a műsort. Ez is ledózerolta már a félvárost, miközben vagy egy tucat autó üldözte. Mindez persze egy helikopterről jól láthatóan vették is. Aztán végre az egyik járőr olyan helyzetbe került, hogy a többi autós veszélyeztetése nélkül belehajthatott a menekülő furgomba. A félkegyelmű kiugrott a szétszúzott kocsiból, de nem jutott messzire, már le is teperték a rendőrök. A katonák a bilincselésnél már vissza is fordultak az asztaltársaságukhoz, de azért még arról beszéltek ők, hogyan oldották volna meg ezt a szituációt. Persze nem a humánosabb módszerek kerültek előtérve. Nyolckor zárt a hely. A szokásához híven pontban nyolckor meg is jelent a horvát MP járőr, aki nyomatékosan megkért mindenkit, hogy hagyja el a helységet. Senki sem arcoskodott, ez volt a szabály is kész. Amúgy meg jó fejek voltak a horvátok. Sokszor vettünk részt velük közös műveleten, vagy söröztünk egy jót úgy, hogy szófogadóan feltápászkodtunk a helyünkről. Lehúztuk a maradék sörünket, messziről intettünk Bertramnak, majd visszaindultunk a magyar konténersorhoz, hogy eltegyük magunkat másnapra. Biztonsági okokból este a tábort csak gyéren világították ki, de mi már vak sötétben is visszataláltunk volna. Egész csöndes lett a környék. A táboron kívüli forgalom is kezdett elcsitulni, és végre már nem az a dög meleg volt. Sokszor reggel még a kabátot is fel kellett vennünk, délben meg már egy pólóban is majd megsültünk. Nem európainak találták ki ezt az időjárást. Terhelte is a szervezetünket. Neked fog innen valami hiányozni? De most kurvára komolyan, kérdezte Máté elmerengve. Őszintén? Gondolkodtam el egy pillanatra. Bertram kocsmályán kívül szarse. se. Dettó. Próbáltam a hely magamba szívni, de az, hogy minden nap ki akartak nyírni, kibaszatul elvette a kedvem az egésztől, válaszolta kettelenül de mi legalább nem koporsóban megyünk haza, vagy valamelyik végtagunkat elveszítve. Meg a tálibok sem kaptak el. Már csak attól kirázott a hideg, hogy kibontam ezeket. Eszembe jutott a brit katona, akit az indulásunk előtt fogtak el a tálibok. Mocskos és undorító módon egy életlen késsel vágták el a nyakát, miközben ment a felvétel élőben a netre. Nem volt itt olyan katona, aki ne látta volna. Bár a tálibok elrettentésnek szánták, csak annyit értek el, hogy megfogadtuk, sosem adjuk meg magunkat, az utolsó lehelletünkig harcolni fogunk, és félre raktunk egy lőszert arra az esetre, ha más kiút nem lenne. Azt nem engedhettük meg, hogy a családunk így lásson utoljára minket. Ez igaz, fújta ki a levegőt Máté, mert valószínűleg ő is belegondolt az előbbiekbe. Túl sokszor álltunk díszsorfalat az elesett bajtársainknak. De mi még baszottul élünk, amiért hálásak lehetünk a sorsnak. Hát ja... Mondjuk bőven kaptunk útra Csöndben, gondolatainkba merülve haladtunk tovább. A tábor területén örökké fél lógó zászlók most is eszünkbe juttatták, hogy minden nap meghal közülünk valaki. Így csak az járt az ember eszében, hogy két hét, és végre hátrahagyjuk Kabul gyilkos porát.